Sonra müəllib burada مالا أبو موسى الأشهر رضي الله عنه هاتس نجحت لبشي برسول نبي صلى الله عليه وسلم عن أشيان كريهها فلما أكثر عليه غضب ثم قال للناس سلوني عما شئتم قال رجل من أبي قال أبوك هذاف فقام آخر فقال من أبي يا رسول الله قال أبوك سالم مولا شيبة فلما رأى عمر ما في وجهه قال يا رسول الله إننا توب إلى الله أز وجل وبهاتس المالف هنا ده فيه يا رسول الله gətirib ki. Və deyir bir gün Musa əl-Əşari dedi ki, bir gün Peyğəmbər (s.ə.s.)-lə xoşa gəlməyən suallar soruşdular. Yəni qiyamət saatına vaxtı, qiyamət saati olanda mən harda olacağam? Mən sağ olacağam, yox söylə olacağam, nə edəcəm? Və O qədər deyir, yəni Peyğəmbərsəm sualları çoxaltdılar ki, artıq Peyğəmbərsəm qəzəbləndir və dedir ki, nə istəyirsiniz soruşun. Yəni artıq, yəni siz sualı o qədər həddini artıq çoxaltdınız ki, yəni lazım olmayan sualları. Çünki, ümumiyyətlə, hər bir müsəlman özünə aid olan yəni, sualı soruşmalıdır. Fərziyyələr olmaz, sualda fərziyyələr olmaz. Məsəl üçün, ki, filan ki, olsa necə olmalıdır. Çünki bu cür fərziyələr, e, e, sualı fərziyədən öz başına gəlmək ehtimallı var. Necə ki, sahabələrdən biri soruşur, ya Rasulallah, birdəndir məndir yoldaşımı, girdim və yoldaşımı, kiminizdir cinay eləyən gördüm, mən neyiniyim? Həmən qısa qısa sahabənin başına gəlir. Həmən qısa da gəlir. Və yaxud ki, insan olmadığı bir şey yaxında birdən mən belə olsam, neyim? birdən mən necə olum, o hans nədir? Şəriyyətlə düzgün deyil. Və eyni zamanda insan özünə mühüm olan suallıq soruşma. Sabirədəm, ya Rəsullallah, qiyamət saatində vaxt, mən isəm o nədir? Nə hazırlanmışsan ona? Yəni, burada mühüm qiyamətin saatində vaxt olması deyil. Mühüm burada qiyamətə nə hazırlamağımızdır. Əgər biz sanki bilirik ki, Qiyamət saatini Allahdan başqa ses bilmir. Hətta mələyələr, hətta Peyğamət səhəm bilmir. Amma qiyamət günün cümə günü qopacağı var yoxsa yoxdur. Var. Və hamı bilir ki, Peyğamət səhəm bildir ki, mən gəldim, yəni Peyğamət səhəm deyir ki, mənim gələşimlə, qiyamətlə mənətərəm, belə piçik. Mənim Peyğamət səhəm gəlməyə artıq qiyamətin Böyük alamətidir. Yəni, ilkin alaməti artıq qiyamət yaxınlaşdı. Yəni, sonuncu Peyğəmbərin gəlməsindən qiyamət yaxınlaşır. Ancaq bizim boyumuza boyumuzda düşənlədir. Yəni, qiyamət sadə 2012-də, 2020-də olacaq yox. Nə hazırlamışıq ona? Orucumuz var, zəkətimiz var, sədqəmiz var, yoxsa qiyam var, həcvimiz var. Nə hazırlamışıq ona? Tək qiyamət sabah qopacaq, 5-cü gün qopacaq. Nə ilə qarşılacaq Rəbbimizin qarşısında? Yəni, bir günə, tam ki, əgər 5-cü gün olsa, biz bütün var dövlətimizi işləyib, qazanıb, biz ətəkək verə bilərik, yoxsa ümrələrə həccək edə bilərik, heç birini. Deməli, biz ona qədər eləməliyik. Ona qədər eləməliyik. Yəni, bizim üçün mühüm qəamətin, saatin hansı saatda dəqiqədə baş verəcəyi deyil. Bizim üçün ona nə hazırlamamızdır. Və e, sahabilərin də Peyğəmbər salsamdən bu cür, yəni sualları çoxalmasındadır, artıq Peyğəmbər sals Və durdu, dedi ki, nə istəyirsiz, soruşur, mən artıq sizə cavab edəcəm və insandan biri dur, deyir, ya Rasul, mənim ahtam kimdir? Və iməcəmdir, ki, sənaton Huzafədir. Huzafədir və o birisi, deyir, ya Rasul, mənim ahtam kimdir, sən sənaton Səlimdir. Səlim o, ulu, əşeybə. Və bu da bir çox rivayətlədə gəlib ki, yəni, ikinci insanı, deyir, Peyğambərsən öz atasına nisbət eləmədi. Yəni öz atası deyildi. Yəni onun elə bir atasına, kiməsə nisbət olunmuşsa, onun hə, həmən kişi onun atası deyildi. Bə bu da aydın məsələdir ki, o cavab onu sevinirlə güzə kədəlləndirəcək, kədəlləndirəcək. Və onun da məs odur sualları verməsinə deyil, düzgün deyil. Əgər məsəl tutum ki, sən e, nəsə bir şübhəli məsələ haqqında sorsan, sənə deyirlər ki, məsələ ictilaflıdır, çəkinməyin yaxşıdır. Cünə ictilaflı deməli eləsən də olar, nə ki, sonra dəyirinə gedir yəni, gözün axıda hara geyib çıxdın, harama getdin, çıxdın. Qutarda getdin. Və ya da ki, həmən o bildiyin sənə başqa bir fitnələr tövrədə bilər. Ona görə, yəni, sən ə özünə aid olan və başa düşdüyün sualı qəni oldunsa, yəni kifayət. Amma o sualın dərinə gedir, yox niyə belə oldu? Niyə belə olur? Niyə belə olur? Bu niyə üçün belədir? Falan, keş niyə görə belədir? Və nəticədə görədirsən ki, sual, sual, sual, sual və nəcisə də artıq cavab sənin nə edə biləcək? olmayacaq. Və ona görə də, ə e, mess peyğəmbər salsam da, yəni bu cür əsəbləşmişdir. Və sonra Ömər radiyullah göy c artıq yəni peyğəmsən bu cür əsəbləşib və peyğəmsin əsəbləşməyindən yəni, ehtiyat edir ki, birdən ayə nazil olar və qiyamətə qədər oxunar və dedi: "Ya Rasulullah, Biz səni qəzəbləş qəzəbləndirəcək şeylərdən Allaha tövbəli, yəni Allaha sığınırıq və sonra peyğəmbər oxum deyir, yəni sakitləşdi. Çünki bu əcsin arxasında arxasında e, yəni eyni hədisi sadəcə burada e, əlavə odur ki, yəni Ömər rəziyallahu anhu diz üstə oturur yerə və artıq O Peygəmbər sancısa bilir və bilir ki, o o həm də peyğəmbər sancı vəhn ola bilər və dizini yerə qoydurur. Ya Resulullah, biz Allaha və İslam'a deyir, biz Rəbbimizlə razı qaldıq və İslam dininə razı qaldıq və peyğəmbərimiz Məhəmməd olmasından deyir razı qaldıq və deyir sonra deyir peyğəmbər sancısa deyir hirsi soyudu. Sakitləşdi. Yəni artıq Ömər başa düşür ki, artıq yəni Ömər rədiyallahu bütün o çox sual verənlərin artıq Qarşısını kəsti. Yəni, bu da onu göstərək ki, İslamda yəni, yerli, e, yersiz suallar verilməli deyil. Yəni, sual, hər bir sual elimin bir hissəsidir və insan hər bir sualda, suala ciddi yanaşmalı, isteyizayla yox. Mən çox vatı görürsən ki, sən yerdə ki, filan yerdə məndə inəməliyim, filan yerdə məndə inəməliyim, öz də cavabını bilir. Belə də ki, e, şəriəti istehzə baxımına, yəni çöndərmək də olmaz. Yəni bilirsən ki, bu sualın cavabı ola bilsin ki, kiminsə e, kiminsə gülməyinə gətirib çıxarsın və sən belə belə o şəriətin o sualını cavablandırırsan ki, yəni sual verirsən, o cavab verirsə, nəcavəzin nə edyəsən, sən kiminsə istehzanı yerinə qoysan. Bu da həqiqətən də yəni şəriətdə olmaz, çünki bunlar birbaşa e, yəni hətta dinə istehzə kimi də, yəni qələmə yəni verilə bilər. İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.